Než se zdá, a v očích místa vtálená, jak no čístí svůj trailer hnál, na plný plyn stále dál a dál. Stokrát měl Smrt líč než cíl A mňe stojil Znovu vítězil Měl v rukou cit I pevný Zrejme vezieme sa aj tohto ročným 24. novembrovým dňom, čo je fakt, ktorý nepustí. Za oknami síce stále ešte jeseň, ale vďaka snehu to už má aj ten zimný nádych, tak sa zrejme väčšina bude snažiť hľadať viac priestor, kde sa bude dať zohriať. No a možné aj to, že sa povyťahnú napríklad obrázky a spomienky z toho, čo končí zvyčajne v nenávratne, či už ide o jar alebo leto. Ja si to dnes dovolím dohnať trošku do extrému, pretože keď som si prechádzal plný rozhovorov, tak som natrafil na jeden ako komplet to dnes ešte nezverejnený, natočený v januári roku 2004. A keďže sa týka dámy, ktorá sa práve 24. novembra aj narodila tak by sa patrilo práve v deň týchto narodenín ho konečne vypustiť do sveta. Herečka, speváčka Petra Černocká, známa to dívka na košteti, My totiž do svojho času porozprávala celkom zaujímavé veci a ja to dodnes vidím ako dlh keď strávila so mnou približne hodinku a tak dúfam, že si v tých najbližších minútach vypočujete tiež množstvo informácií, ktoré aj po rokoch budú stať za to. To je z mojej strany všetko. Po pestičke sa už prihlási môj mladší kolega Peter Kršiak. A nemôžeš spát Vítr hvízdá vlází A sníh nechce tá, Když je ráno smutný Že nechce se vstát Tak je zpívat nutný A to bys měl znát Peace and dope. to ja v tejto chvíli potvrdím, predo mnou sedí a pomôžem si ťahákom, aj keby som ho nepotreboval, speváčka, skladateľka, textárka, herečka, moderátorka Petra Černocka. Pekný dobrý večer. Všem poslucháčom všetko krásny, pekný večer. Ja si na začiatku dovolím zneužiť názvy z niekoľkých vašich najznámejších pesničiek, vďaka ktorým mi vyšiel takýto príbeh. Na domácej scéne ste sa uviedli ako ovečka, ktorá sa neskôr zmenila na Saksanu a prežila svoju letnú noc, vďaka ktorej zistila, že vôbec nie je zvláštna. Bolo tu však tiež to setkání s Adamom a konštatovanie, že chce byť práve s ním. Bohužiaľ, nevyšlo to. Ako sme sa neskôr dozvedeli, citujem slúvek pár. Ten kluk už dávno se mnou není a to aj napriek tomu, že mu bola niekoľkokrát adresovaná výzva vrať mi späť môj smích. A tak ste sa nákladákom doviezli k Mississippi a odplávali do mesta snou Hollywoodu. Taká to je moja fikcia, ale ono to bolo trošku dramatickejšie určite. No tak samozřejmě tady se ten výčet těch slavných písniček zcela nenaplnil, protože ještě by se dalo říct, že teď už na mě někde čeká jenom nákladák a Bůh ví, kam mě odveze. A přesto já bych si mohla na té korbě ještě říkat, hele nevadí, koukej se mnou si píseň v To jsou dvě, které nám tam vlastně chyběly. No musím říct, že vzhledem k tomu, že nejsem žádná začátečnice, já jsem dáma ve středních letech, nebo uh, možná, že i mín, protože člověk je plý naprogramovaný na 120 let, Života. To jenom my se sami devastujeme. Děláme to tak špatně, že většinou skončíme v krematoriu dříve. Já taky jsem se ubytovala poblíž, já bydlím ve strašnicích. Já na vše vším počítám, ale věřím, že tu vydržím hodně dlouho a že teda ještě nějakou dobu budu i zpívat, i když jsem si přibrala teda i ty další profese. To jste na začátku říkal. Pohled na začátek, ten úplný, nás vrátí do takmer porevolučnej Prahy, kde ste sa narodili 24. novembra, neviem, môžem rok? Áno, 49. To je jedno z má dat, který si pamatujú, tak sa ráda pochlubím. <laughs> Pochádzate z hudobnej rodiny. Ak mám správne informácie, máte o 4,5 roka staršieho brata Pavla, disjokeja, niekdajšieho, áno. A zrejme aj toto ovplynilo vašu neskôršiu e, životnú cestu, teda myslím, ta hudobná rodina? No tak u nás to zas nebylo až tak. Ten bratr byl taková skoro první vlaštovka. Já jsem měla velice nadanýho bratrance, Vlasta Brodský, herec. Moc se to o něm neví, ale on byl hrozně muzikální člověk a velice dobře tančil a stepoval. Jinak moje maminka byla z, teda, z, kan, taková, jako z kantorský rodiny, kde ta hudba se pěstovala, ale profík jako muzikant se nalézá nějaký černocký varháník v Brně, ale já ho v životě neviděla. A, takže jako tam vyložně ten základ muzikální nebyl. Ale můj bratr velmi záhy v takový ty svoji postpubertě začal tahat domů Rolling Stones a Beatles a prostě všechno tu muziku, kterou si ty kluci někde scháněli velmi složitě. No, později teda dělal dischoke, a předtím zpíval. To se málo ví, že můj bratr byl velmi slavný zpěvák skupiny Donald. A já vlastně, protože jsem v tu dobu ještě byla taková malá, podměrečná, mě tam na černo sebou vodil a já už jsem pochopila, že tohle se mi dost líbí, tahle profese, jsem na konce ale to podhoubí tam bylo právě takovýto big beatový, takže já jsem sice zpívala arie, ale doma jsem poslouchala pravda něco úplně jiného. No a na konzervatoriu jste se rozhodli pro klavír a operní zpěv. Využili jste to neskôr někdy? No Budete se divit, ale nikdy. Mě to samotnou překvapilo, protože e, tehdy, když mi bylo těch 20, jsem disponovala takovým tím operním rejstříkem, což něco trošku jiného než to zpívání popový s mikrofonem. A e, dovedla jsem dokonce vyloutit poměrně velmi dobře rezonující silný tón, ale neužila jsem to. Já jsem po škole teda v Karlině zpívala ve Westside Story, tehdy ještě nebyly žádné mikrofony, tak jak se teď upevňují na člověka třeba přímo, takže tam bylo třeba hodně přidat na hlese. Tak jsem to tehdy, jak už uspívala, ale potom už to bylo všechno práce s mikrofonem, a to už je podstatně cizelé, rnější, jaká jemnější práce, a ten hlas vlastně není třeba už používat ten silný. Ale já si myslím, že kdybych to začala trénovat, ono to teda je bohužel povolání, který chce pravidelný trénink. Já už dnes moc netrénuji na to, co dělám, ale kdybych to chtěla zkusit ještě s tou vážnou muzikou, tak nejsem ještě zcela mimo kategorii, protože operní zpěváčky zpívají do dosti pozdního věku, takže šance by tu byla. A pokiaľ ide o ten klavír? No, tak ten klavír teda, ten jsem skutečně uh, hanebně odložila a mám ho jenom na skládání písniček. Vždycky, když mi uh, nějakým způsobem kine nová šance natočit třeba CD, tak už když je tam ten horizont, do kdy to má být, tak já to piano začnu teprve pořádně používat. Takže já na pěni skládám písničky, ale že bych si tak jako sedla, zahrála, tak jak to bylo za první republiky, že bych si zahrála třeba pro Elišku nebo tak. Mě daj bože ještě na pódiu. No ne, to už vůbec ne, to jsem se jednou životě pokoušela ještě v době, když jsem měla kapelu, tak někdo na to přišel, že by to byl takový zajímavý show, prvek, že bych si sedla a zahrál něco s Pianem, ale musím říct, že, že to nedopadlo, protože mě se úplně třástly ruce. Já prostě nejsem instrumentalista. Já jsem měla takovou trému, že ačkoliv jsem hrála docela ty sonáty těžké, tak doprovodit si písničku najviště jsem nedokázala záhy, jsme ten, ten nápad zavrhli a hrál Zdenek Merta a podstatně líp než já. Dál. Nevidíte, že nevidím na noty? Ďakujem Bude jen tak. Předpokládám, že máte prostornou koupelnú. Samozrejme, ale proč? Môj klavír si totiž zvykl na každodenní sprchu. viss Sa ešte vrátime k tomu konzervatóriu. V priebehu štúdia došlo k spolupráci s Petrom Hanegom a jeho študentskou skupinou Pastýři Vznikla spomínaná ovečka. Takověčka je první písnička, kterou jsem si napsala, musím se pochválit, že i s textem, což dělám dodnes, že se snažím ty moje písničky většinou opatřit mým textem, no a ta se tomu Hanegovi skutečně líbila. Víte, co mě to připadá, když teďka recituju z mé knihy, já jsem si, že nedávno vydala knížku a v té vlastně jsem tohle všechno zmapovala, což je vlastně dobře, protože aspoň si to tak čerstvě pamatuju, ale vím, že teda Hanek byl velice dobrý muzikant ve smyslu, že byl nápaditý, napadaly ho pěkné melodie. Já znám spoustu výborných muzikantů, kteří krásně hrajou nebo aranžují, skládají. Ale to je takový zvláštní dar, když má někdo smysl pro melodie. A to nemá každý. jo? Já třeba si myslím, že zrovna Petr Hanek byl ten člověk, který pro tu pěknou, jednoduchou melodii měl ohromný smysl. A taky ty pasiři hráli docela pěkný písničky. Nevím přesně, kde je mu dneska konec, to byla taková zvláštní, trošku kontraverzní postava, ale tohle se mu upřít nedá takovýto políbení od Pána Boha smysl pro melody. Takže o to víc mě potěšilo, že tedy Vlastně hned ocenil tu moji první písničku. Objavil on vás alebo vy jeho? E, já bych řekla, že on mě, on byl vždycky hrozně na holky, on to tam tak mapoval na ty konzervatoři a samozřejmě tohle byl pro něj úžasná šance, jak se k ním přiblížit s tím, že jako teda by případně jste si slečno mohla zaspívat. Takže nejspíš to bylo takhle, ale fakt je, že i když později Celkem ještě se zmiňoval o tom, kolik hvězd objevil a mě mezi nimi nezapomněl jmenovat. Tak bulvární deníky velmi dobře vědí, že nikdy mě ovšem nemohou dát do toho výčtu těch, kteří snad s ním něco měli. Takže to já patřím na tu levou polovinu, který skutečně ho přesvědčili hudebně. A pak je tam řada teda těch umělkyň, které objevil, řekla bych, s takovou pikantnější cestou. No ale spolu s vámi jsou na té jisté straně a je Jakob Smolik například, ale Víťavára. Ano, tam si nedoufám, že došlo k nějakému bližšímu kontaktu. <laughs> Tyhle kluci prostě zaujali. Já vím, jaký ten Petr měl měl takový úraz na civilní hlasy. Vítěvávra i Jakub Jakubsmolík jsou vlastně civilní příjemný hlasy a myslím si, že mě dal taky mezi ty civily, protože on málo kdy spolupracoval s takovými těmi předvádivými hlasy, s takovými velkospěvačkami. On potom objevil vlastně Lenku Kořínkovou, to byl taky takový civilní hlásek a mě vždycky říkal, že pro něj prostě tenhle ten projekt, co mám já, je, je, že jsem lepší než Vondráčková. Říkal Hedy. myslím si, že dnes by to musel skorigovat, že ta Helena je opravdu pořád strašně jako současná a velmi tvůrčí oproti mně. Ještě jedna věc, která ma zaujala na té ovečke vzpomínanej, nevím, či se to v knižke objevilo, ale vraj byla odměněna cenou v soutěži, použijem doslovný názov o májový křišťál. No tak a teď teda, teď jste mě nachytal, já mám pocit, že májový křišťál byla jedna z takových těch soutěží, která měla Podpořit tu vzájemnost slovanskou a zpívali se tam především ruský písničky s českými texty, proto se tam naval Májů křišťák, zřejmě to nějak souvislo s naším osvobozením. A Byl to jeden z těch festivalů, který si měl přímo jak si direktivně danou tu linii já nevím, jestli tam se zpívaly české písničky. Ale možná že když jsem si odspívala nějakou tu častušku, že pak jsem si mohla prémiově i tam zastřívat ovečku. Ale protože jsem tam skutečně nějakou cenu vyhrála a odměnou jsem byla poslána do Dagestánu. No by to už za, jako odměnu nechápali, ale pro mě to bylo tedy strašně zajímavé. Skutečně to byla naprosto exotická země, a ani nepřipomíná Rusko, kromě těch ruských nápisů a těch, ty, co tam vedli, ale ten národ byl zvláštní a tam se jezdilo na koních. Bylo to pro mě strašně zajímavé. Dneska už bych se tam tak nehrnula, <laughs> ale fakt je, že mám pocit, že to bylo úzce specializovaný na sovětskou píseň a že tedy tu ovečku nikdy nikdo no. nevocenil. Dokonce jsem ji zpívala na Jihlavském festivalu, tam už jsem jaksi sama za sebe tuto píseň zpívala, ale to až poté, když mě z toho prvního kola vyhodili, protože tam jsem si vzala velmi těžkou píseň od Evy Pilarové a úplně jsem se lhala, nezaspívala jsem to, vůbec jsem nevyhrála nic, ale o pár kol dál, kdy jsem se prostě jinou cestou už trošku proslavila, jsem tam byla jako host a zpívala jsem o večku. To je zajímavé, že si to pamatuju, protože to už je dost dávno. Nastoupili jste do angažmánu v divadle Semafor a objavili se po boku takých už aj vtedy hvězd, jako Jiří Suchý, Miloslav Šimeka, Jiří Grossman. No tak já jsem vlastně byla generačně spíš faninka, samozřejmě Šimka Grossmana. Já nevím, kolik mi bylo třeba 20. jo. A tehdy prostě ten humor Šimka Grossmana, to bylo něco tak neuvěřitelného. to byla taková bomba, to byl takový trhák, že to se dneska vůbec nedá srovnat, to byla prostě nějaká generační záležitost a třeba právě, že ten pro mě ten suchý s tím šlitrem, to bylo už retro. Já jsem je chápala jako takové dva rostomilé pány, který zpívají takové Šantánové písničky a hrajou a, a bylo to milý, hezký, ale já jsem samozřejmě byla ráda, že jsem nastoupila zrovna u toho Šimka, který v tu dobu byl jaksi in tehdy to byl jako ten humor, který byl nejvíc přijímaný. Já jsem si tam ušim samozřejmě e, nastoupila do systavy strašně silných zpěváků. Tam byl Pavel Bobek, Miluška V Urbánková, pak přišla i Jitka Molavcová, myslím. No a já jsem tam, nechci říct, byla outsider a byla jsem rozhodně ten nejméně významný člen z té pěvecké sestavy. A navíc to obsahuje, má kniha, podrobný rozbor toho, jak jsem na tom byla hlasově. Na ty konzervatoři se prostě nepodařilo ze mě jak si vychovat skutečně dokonalou zpěvačku, a jsem si tam ten hlas spíš zkazila. Takže najednou jsem měla problém s tím přezváním těch rejstříků, zpívala jsem falešně a Franta Čech, který tehdy vedl tu kapelu, tak byl jednoznačně proti Abych byla v soubroje, že v podstatě mě vyhodili, ale právě, že tehdy jsem ocenila, že Jirka Suchý nějak vytušil, že bych mohla mít i nějaký herecký ambice. A s Věrou Křesadlovou nám v zápětí dal takový dvě role čarodějek představení, Který jsem tam jsem začala najednou zase být trošku jako za herečku a šlo to. Takže jsem se na chvíli vylhala z toho, než jsem se zase naučila na vás zpívat. Já jsem šla k nový profesorce, třeba všechno jsem dohnala. Franta Čech už by si dneska stěžovat nemohl, no tak to bych jaky mohl zkusit. A celý se to spravilo, ale jednu dobu jsem přežila teda u toho Jirky Suchýho jako herečka a jsem mu do dneška za to vděčná. Další naše pesničková zastávka se bude týkat roku 1970 Bratislavské Líry. Šesté město jste si vtedy vyspěvali s duetom nazvaným Bílou křídou. Autormi byli Vítězslav Hádl, Ladislav Pikart a Zdeněk Borovec a partnerom Aleš Ulm. No vidíte to. Tak já teď konečně jsem zjistila, v kterém roce to bylo. Z vás možná potom dokonce dostanu, i kdy bylo Koukej Broukej na liře. Protože to taky nevím a pořád to mám tak v mlhách. A musím říct, že tehdy ten duet s tím Alešem Ulmem, to byla docela taková milá písnička, ale pro mě to bylo vystoupení prostě na takhle úžasný, jako slavný soutěže hrozně stresující. Já vím, že ten Aleš si potom po vystoupení stěžoval, že jak jsme měli naaranžovaný v tom líbezném duetu, že se máme držet za ruce, že toho nejvíc stresovalo, protože tam moji ruka se tak klepala, že on se nemohl soustředit na svůj krásný tenorový zpěv. Ale fakt, že ta písnička pravděpodobně spíš po rutu dojela takovou určitou jednoduchostí, prostotou. Byla, to, byla ta milá písnička, ale od té doby jsem jí vlastně neslyšel. Takže to Určite áno, protože je to váš obor a tie písničky asi máte zmapované. My ju máme dokonca aj k dispozícii, pretože Aleš Ulm ju vydal na podobnom výberovom albume ako Vy 20 krát Aleš Ulm. Tak si ju v tejto chvíli môžeme pripomenúť. de napis odpadí dou takší budouca a psa tak to chodí se laý Možná spreývě trenpodí láska odledí bo a tím to se Když mám tě rád, i když ten nápis odplaví, když další, budou psát a psát. Tak to chodí, se laví. Je zajímavý ten Aleš Ulm, je vlastně dneska dramaturgem v televizi. A je pozoruhodný, že zřejmě na něj něco vím, nebo něco jsem mu provedla, protože v životě něco co by za, vlastně ten, který se mnou začínal, do žádného pořadu neobsadil. Asi jsem nějaký nepohodlný svědek, ale nevím čeho. A dodnes jsem v životě u něj nevěděla nějakou střístnost, že by mě nechal přijít třeba do kufru nebo do těch pořadů, který dělal. Vidíte, to je zajímavé nad tím, jsem se měla někdy víc zamyslet, co jsem mu asi provedla. Nebo je nás počut, ale pozdravujeme. Ho. <laughs> Samozřejmě, Já si myslím, že Aleš byl. Prostě ve své době úžasný tenor. Myslím si, že mnoho lidí ho tedy, jak si už předpovídalo na post, který by mohl zůstat po Karlu Gotove, ale to nikdo nevěděl, že on je nesmrtný, že bude zpívat do dnes, že jo? Takže ten Aleš má smůlu. Zatiaľ odpočíva v úlohe dramaturga. No, rozbeh bol celku zaujímavý, ale e, dalo by sa povedať, že to najdôležitejšie sa začalo rysovať v roku 1971 po krátkodobom účinkovaní v súbore Fortuna. To znamená, že hovorím O čase, keď vám vyšel prvý single s pesničkou Kde se můj milej toulá a hlavně platňa so skladbou Jedou vozy z repertoáru Marily Rodovičovej, která se dokonce hned na 4 měsíce dostala do rebríčka hity Suprafonu a můžeme ještě teda dodat, že nahrávali pastýři a ovečky. Mm -hmm. No vidíte, tak ta písnička Jedou vozy to byla prostě perfektní písnička Marily Rodovič, která ji nahrála se svýma kytaristama, byla výborná oni většinou ty český pokusy předělat cizí písničky, i když se třeba jednou o tu angloamer Oblast, ale nakonec, i když jsme chtěli něco od Maďaru a od Poláku, tak většinou dostali trošku na frak. Samozřejmě ten originál s tou Marilou byl fantastický, ale ta písnička byla tak dobrá, taková cykánská, zvláštní, že tam mi tehdy zabodovala na nějaký hitparádě. Ale máte pravdu, že úplně pro ní bylo, kde se můj malej touhla. Takže bychom se dostali k tomuto singlu, že vám zkážeme No, tak to teda vůbec netuším, ale fakt je, že autor ještě žije, <laughs> protože to je písnička, kterou napsal Zdenek Marat. A to byl tehdy veliký hitmaker a to už dneska třeba si do něj neuvědomí, ale Zdeněk Marad napsal spoustu těch písniček, které se dodnes hrajou a Tohle byla jedna z takových těch, co měl v šuplíčku pro začínající zpěvačky, ale omile mi dal opravdu dobrou, protože si do dneška pamatuju tu písničku. Ale kdyby se ta nahrávka našla, já předpokládám, že někde v rozhlase by měla být. Ale to zapomínáme na to, že byla velká voda a že v Karlíně, kde se to asi tehdy točilo, v tom suterénu asi všechny tyhle pásky zůstaly. Takže e, není to teda vyloženě nějaká národní katastrofa, že ta písně neexistuje, ale nám dvěma je to líto, že jo? No, fajn. Počúvat budeme však uh, titul Jedou vozy. Nevím, aj slovenskou verziu? Ale vím, že to tu někdo zpíval. Zora Kolínská. Ano, Zora Kolínská, ona byla i výborná rečka, ona byla prostě šarmantní dáma, ale tady se odvažuji tvrdit, že já jsem měla větší pěvecký temperament a Zora zase byla úžasně šaramantní, když začala mluvit a prostě, mm, tak jsem měla velmi ráda. Je voci plné barev, slunce pálí Jak oblaka krajem táhnú, prach se válí, mořem listí konie bloudí, svah se uží, vítr je věrný, s se druží. Dřív stopy vašich koles, zmysí ve tmách, povězte mi vycikáni, jak mám život brát. persi si hodne, per si málo, ver i stík. si hoře, tak modrou naber z moře, a k těm barvám prostě přidej spiev a zní. Vem si žlutou, vem si hoře, tak je modrou naber z moře, a k těm barvám prostě přidej spiev a zní. když ja se k vám dám, dám. How Že, byť, že aj vďaka tomu ste potom natočili v zápätí dva televízne programy. Jeden s orchestrom Karla Vlacha a ten druhý to bol vlastný recital. Mali ste už teda taký široký repertoár v tom čase? No vidíte a ja to nevím. Aspoň encyklopédie hovoria takto. No jo, Tak já jsem tu knihu začala psát předtím, než my dva jsme se potkali. Teď jsou tam chyby. Tak na tyhle pořady jsem zapomněla. Vím, že mi tady udělali medailonek. Ten jsem mnohokrát v archivu našla. Když jsem později dělala to už po revolučně v televizi, jako je pořád muzikanti, co děláte, tak jsem v tom archivu na svoje kolegy vždycky vytáhla ty starší pízničky a našla jsem tam i sebe v tomhle tom takovém medailonku, co mi tehdy udělali. Tam zpívám právě ještě o večku, mám na takový minisukinky, jaký tlustý nožičky, docela jsem se pobavila, ale to byla taková ano, první odměna, protože to už měl nárok ten, kto měl aspoň šest písniček a ja som tenhle těch šest měla. No ale predsa len udalosťou roku 1971 bol počiatok spolupráce so Zdeňkom Mertom mm -hmm. a jeho skupinou Kardinálové a informace ak jsou pravdivé, hovory o tom, že to vydržalo až zhruba do polovičky 80. rokov. No, vy to víte určitě líp než já. Já jsem všem řekla rovnou, že da, jako ty data a, a ty vzdálenosti mě nejsou jasné. ale vím, že s kardinálem jsem prakticky dělal celý svůj nejúspěšnější pěvecký život. Pak už jsem v polovině těch 80. let z toho vypadla, to už jsem měla dceru a to už jsem spíš hostovala třeba u Jirky v v kapele a chvíli jsem koketovala s country brabcem a jeho country beatem a tam už to vlastně to už, to už bylo za Zenitem. čili je to pravda, ten Zdenek Merta byl pro mě naprosto osudová událost, protože takových let jsme společně vymýšleli věci a dlouho nám jaksi nedocházela ta invence. Ale v těch 80. letech jsme natočili první úplně špatný, takový dlouhohrající CD. Vidíte desku, tehdy ještě desku, a ta nebyla úspěšná, ta se jmenovala Monitor a byla to taková moderna. Zdenek si zkoušel, co všechno by jako dokázal, ale já už jsem jako na takovou tu technomuziku nebyla hlasově vybavena já jsem spíš takový folklorní. Takže ta dneska propadla a jakmile se tomu souboru párkrát něco nepovede, tak se většinou vždycky rozpadne, nejdřív se hledá vyník. Nejspíš za to teda může manažér, ten letí první, <laughs> ale pak hned kapelník. Takže jsme se s Denkem rozešli a fakt, že těch spoustu let to šlo velmi dobře. Mali bychom přijít k této udalosti, ale třeba vzpomenout ty konkrétné skladby a vybereme několko. Pouštím po vodě proutí, píseň na pět řádků, nákladák, povím slůvek, pár střevíčky v rose, stokrát Mississippi, či duety so Zdeňkom, zpívání v dešti a letní noc. Ano, a nevím, jestli jsme nezapomněli na střevíčky. To je duet. Střevíčky v no, rose, ano. Ano, ty se ty mi líbí nejvíc, to byla česká písnička, ta letní noc samozřejmě ta byla zpomány, takže to už bylo takzvaně kradený, I Mississippi nebyla česká věc, takže já si osobně samozřejmě víc se ním pouštím po vodě proti a těhle písniček, které vznikly prostě u nás, které jsme vymysleli sami. Takže fakt, že to je výčet vlastně, já už jsem dlouho vůbec takhle nebilancovala spoustu písniček. Vy asi pravděpodobně mě vidíte jako poměrně významnou zpěvačku. Už jsem prostě spoustu těch věcí úplně zapomněla, ale pravda je, že někdy přijdou třeba posluchači nebo na koncertě a říkají: Ježiš, a zaspívejte nám takovou tu o těch mečíkách. Víte, co mě dá práce, zjistit, co myslej. Ale nakonec jsem na to přišla. Já měla jednu píseň o mečíkách a chodili za mnou lidi dva roky a i mně to pořád nedocházelo. A to byl den na letních tržištích. To byla krásná písnička s textem Pavla Vrby. A ty lidi si to takhle pamatovali. Takže já jsem dokonce tuhle písničku dala na svoji úplně poslední desku, kterou jsme udělali si před třema rokama. Prostě mi to nedalo a nějak se mi tam vpašovala mezi ty osvědčené takové ty hity, které chtělo to vydavatelství, že jo? Já bych mohla prakticky až do smrti vydávat nákladě a saxádu a tím jsem vyřízena. Ale když se v občas podaří prosadit něco, co člověk chce, jak to je, to jsem vždycky hrozně ráda. ští od žen tvrdí, že zrejme žiadny poslucháč by mi neodpustil, keby som obišiel rok 1973 a už vieme, kam smerujeme. Film Dívka na koštieti Saxana je proste nesmrtelná spolu s ňou. Dokonca pán Libiček použil termín saxofona. Ano, ano. Máte ju s odstupom tých rokov rada alebo je vám už aj v niečom protivná? No podívej, se, se vohli, že celý život za jedným významným bodem mého života je prostě. A všichni mě pochoví, je to protivný. Já myslím, že Milena Dvorská kvůli té svoji princezně je taky pěkně otrávená, zvlášť když teda hraje tu roli, řekla bych, ve velmi mladých letech. No tak vás čeká ten trest v podobě toho, že podle toho filmu se můžete každý rok kouknout, když to běží, jak hezky stárnete. Jo? Takže co se dá dělat? Saxána prostě má dvě strany mince. To znamená, jedna je ta báječná, jsem za vděčná za tu událost, za to, že to byla to samozřejmě náhoda, ale krásná. Ta určila definitivně směr té kariéry. No ale na druhou stranu, tak jako všechno, no, prostě všechno má rub a líst, takže dneska vlastně trošičku mě mrzí, že jako kromě ty saxády, jakových neudělala skoro nic. I když naštěstí jsou lidi jako vy, kteří trošičku vědí, no, že jsem dělala něco jiného, ale třeba spolužáci mojí cery, když chodila do školy, tak si domnívali, že jsem herečka. Oni mě nikdy neslyšeli zpívat. Oni znali jenom saxánu ale mysleli si, že jsem špatná herečka, že znali jenom jeden film. Film. Takže ono to je, jo, je to vachrlatý se zaksáno, ale stejně samozřejmě je to dobře. Jak muži se loví, buď pan admirál nebo král Vem okosový pak dvě slzy v doby, to svaž a dej, co sovi, by, co byl a byl sám opodál Saksáno kniha chvázaný v kúži Saksáno sa je víc než dost Saksáno komu dech se z nich úm? Sáktáno měl by si říct už dost Se chvíli tiše A pak hledej spíše, kde ve píše, že tam Bude sníh Lojenský sníh Najdeš tam sáno, jak zmienit noc bráno, Jak zaklípne v ano a pláč Nocí zlých nic. smíh Kůži kúži. Sáksáno! je na tisíc. Sáksáno! Je v jedné jediné rúži. Sáksáno! Kouzel je mnohem víc. Sáksáno! V knihách vázaných v kúži. Sáksáno! je na tisíc jednej jediné růži zasálo Kom se je mnohem ví Sasálo Vesnička je za nami, ale úloha, kterou bychom rádi vzpomenuli ještě před nami, jak jste se vůbec dostali k této postave? Šla jsem mh, samozřejmě na klasický konkurs. Po letech jsem se dopátrala, dokonce, že mě tam poslali ven kolega ze semaforu, pořád jsem nevěděla, jak k tomu vůbec došlo. A existuje ale dokonce svědectví, vidíte, to jsem v knize nepsala, že jsem přišla pozdě na ten konkurs, že prostě o den později nebo prostě někdy úplně mimo, kdy už všechny adeptky prošly a byly tam jako třeba. Milena Štajmaslová. Byly tam šikovné holky, pěkný herečky a já jsem přišla nějak úplně pozdě. Trošku to asi zavánělo nějakou protekcí, ale já jsem neznala pana režizera Vorlíčka, nikoho jsem neznala. A překvapivě mě okamžitě vzali. Možná, že ta strategie, že jsem přišla jako poslední, prostě vyšla, protože tak to nakonec bývá, že největší dojem získává ten, kdo má finále. Takže já jsem možná měla i tuhle strategickou výhodu, ale fakt je, že pan režisér tvrdil, že jako na tu sexanu já ty odpovídám, že nemám žádný malý pikantní nosík, ale pořádný nos. Tak jak to mají mít červenice a vymyslel taky tu zrzavou na tu paruku, jakože to bude takový zvláštní, no mně se to moc nelíbilo ale fakt je že celý ten jeho záměr mu vyšel a ty diváci prostě si mě okamžitě oblíbili a dostala na cenu jako herečka roku nebo no něco neuvěřitelného byla tam cena nejobloubenější herečka za rok 73 ano no tak je třeba právě připomenout že to dávali diváci a diváci nejsou odborníci takže ty neposuzují ten herecký výkon který ještě nebyl teda zase až takový ale spíš to byla taková cena sympatie ale na to já jsem teda mistr na cenu sympatie já na všech festivalech kde jsem zpívala jsemský zpívala do špatně, Díky trémě. Neměla jsem špičkový písně, ty dávali těm úplně špičkovým zpěvačkám, ale tu cenu diváků jsem si odnášela většinou i z děčínský kotvy a takový z takových festivalů, kde prostě samozřejmě vyhrál někdo jiný, ale já jsem vždycky dostávala takovou tu cenu lítosti diváků, nebo jak bych to Říkali tomu na sympatie, ale bylo to spíš o tom, že prostě i u toho filmu to bylo prostě o tom, že nějak se jim do toho sedla, do celé té atmosféry, tý pohádky, která byla kváku, No, já jsem tam v podstatě hrála pěkný že já jsem se pořád nějak nemohla zorientovat, takže lidsky to bylo takový jako trošku zvláštní, že pořád mi to nedocházelo, ale to asi bylo na tom právě to půvavdy. Může být, že um, mužskí diváci hodnotili aj tu mini sukienku, kterou jste mm. odhadovali svoje stěchienko? To je zvláštní, že tohle mi nikdy nenapadlo, až v posledních letech třeba se dostávám, třeba někde hraju, a přijde bohatý podnikatel, který je spolu sponsor té záležitosti a takže jako je přived říká Takový překvapivý věc, jako že jsem byla jeho sexuální idol v mládí. No já vůbec jsem tu saxanu ne, nespojovala s nějakými erotickými prožitkama těch chlapců, co na to koupají. Ale zdá se, že jsem se nesmazatelně zapsala a speciálně zvláštně už několik pánů mi vyprávělo, jak byla neuvěřitelně erotická ta scéna, jak jsem lezla do té studny a teď jsem utrhla kus té sukně a najednou z toho by to byla ta mini sukně. No to je zvláštní, já jsem tehdy tu scénu. Tak strašně neměla ráda, protože režisér samozřejmě, že chtěla bych vystupila v knih celým tom filmu a já jsem si trvala na těch dlouhých hábitech, protože jsem říkala, pane režisére, ty nožky zase nejsou až tak půvabné, jak vy si, si jako slibujete. A je zvláštní, že potom, když teda Asmo řekl, tak že teda v polovině filmu to zkrátíme, tak touto fintou do té studně jsme toho docílili a je pravda, že to zřejmě zase byl jeho dobrý režisérský tak, protože spousta mužů, kteří se domnívají, že má. Úžasný nohy. Já bych tomu sama nevěřila. Možná, že tuto pasáž mají mnohý, pokud to mají na videu zpomaleně na hradu. No, bohužel, potom se vstupu do té studny. Opravdu je záběr, kde jádu to podzemní říší na kameru a dlouho s těma nožkama. Ale já tam mám takový zvláštní boty, poměrně nesluší. Tak jako laptičky, a ještě takový zašněrovaný na noze, úplně bez podpadku. Takže já v tom vypadám takový divný Jánošík, nejsem na tu scénu zrovna pišná. Po boku sa objavili aj hviezdy českého, československého filmu. Spomeniem aspoň tri. Stelu Zázvorkovú, Vladimíra Menšinka a nedávno zosnulú Helenku Rúžičkovú. No a všichni tyhle velikáni si celkem uh, uh, nemohli moc vybírat, to byly herci profíci, který brali práci a již tam vystupuje nějaká začínající, debitující zpěvačka, to je opravdu nezajímalo. I když ta Helena Ružička byla taková všeobecně srdečná, že nám tak na vinek působila, ta se na každého hned vrhla. Takže i na mě okamžitě ty tikejmi, a to tež teda pan Menšík. Ty dva prostě okamžitě na tom place, aby nevznikaly nějaký ostychy, a říkali, hele a a byly takový jako velmi lidový a senzační, tak ti mi pomohli pomohli mi. Když jsem zaregistroval, může být na tom aj pravdy, že vraj se chystá dvojka. Nepadlo to? Hmm. No tak tyhle ty pokusy oživit tuto mrtvolu, <laughs> ty prostě existujou. Já si osobně nemyslím, že to je ideální nápad, i když ta komerční doba, jak si se vždycky snaží ze všeho, pokud možno ještě vyrobit nějaký pokračování, nějakou další šanci komerční získání asi peněz, čeho jiného, ale já si myslím, že ten fond byl Typický, český. A že podle toho scénáře, který jsem skutečně viděla, to, to je správná informace, ten scénář existuje, už by to byla taková záležitost, která se dobře prodá do Japonska, nebo prostě do Itálie nebo někam. A v Turánu jsou tam prvky, už, to už není ta česká malá milá komedie, ale to už by byl trošičku jiný film. A dokonce tam byla nějaká kreslená postavička, něco jako Blackman. A malinko mě to teda vyplašilo, ale zase, samozřejmě to není otázka toho, aby se k tomu herci vyjadřovali, abych Samozřejmě byla ráda, kdyby se měla práce, kdybych to mohla natočit, a doufám, že moje obavy, že by to bylo něco už jiného, by se nenaplnily, že ten režisér by to uhlídal, ale myslím si, že teď to stále vázne na tom, že nejsou peníze. A i když čeští filmaři pořád teda naříkají, že nejsou peníze, tak se Tu a tam co tu a tam hodně českých filmů vzniká. Vždycky jsem překvapená po tom všem nářku, co je českých filmů, a dokonce jí byl bej. Takže možná, že tohle pokračování bych te měl nepatřil, ale že by se třeba na to lidi rádi podívali. Ale je to otázka skutečně toho pana režizera Vorlíčka, který jediný dneska má nárok to obnovit, protože scenárista Miloš Macourik bohužel loni zemřel. Ale ten scénář samozřejmě napsal von, takže že je to jeho rukopis a on byl báječný, jak třeba i ta dvojka by nebyla tak slabá, jak já si myslím, že jí to hrozí. Keľď o ďalšie úlohy, tak ja som zaregistroval vás ako herečku až o ďalších zhruba 10 rokov neskôr a prekvapivo na Slovensku. Mám na mysli teda seriál Nepokojná láska a film Otec, pokiaľ sa mi vybavuje partner, tam ste boli prakticky to, čo v živote slobodná mamička a Lubomír Pavlovič hral no, motokrosového pretekára. Áno, hral motokrosového pretekára a byl to docela příjemnej, sympatický prťák. To děťátko, co tam hrálo, to bylo trošku otravný, ale dětští herci bývají prostě problematičtí. A určitě z, z něj dneska báječný kluk, takže se omlouvám, jestli mě poslouchá. A fakt je, že já jsem si víc všimla toho předtím, toho seriálu, kde jsem hrála s panem Pántíkem, a hlavně se to filmovalo v nádherném prostředí, prostě tady v těch horách a na těch lazoch a to byl pro mě veliký zážitek. A můžu říct, že musím říct, že moji slováci mi rozumějí, protože mě jako herečku využívali zatímco doma už jsem žádnou velkou šanci mm. nedostala. Ale je pravda, že nedávno jsem se dívala na televizi a najednou tam pustil jakýsi seriál, který vznikl ale těsně před revolucí. A kde ještě tu a tam padl nějaký soudruh, protože to bylo detektivka. Takže si říkali Soudruhu veliteli noho, jak se říkali na těch strážnicích. Ale málo a hrál tam somra báječní herci, ale nikdy to neběžela. A já jsem najednou po letech, když to vytáhli z těch archivů, protože teď vše už začíná být jak si bohužel promlčeno, tak to vytáli z archivu. On to dělal sekvence, bylo to dobrý jako režině a tak se odváželi. A to soudru už tak ty lidi trošku odpustí jako kolorit, ale já jsem v tom prvním dílu hrála normální paní od stánku A já jsem na sebe koukal, já jsem byla v posilovně byla jsem na kole a byla jsem tam s dcerou a ta koukla nahoru, jak tam vysejí ty, ty obrazovky a říkala, Mami, neblbni, tam seš to seš ty. Já jsem nechápala vůbec, já jsem to všechno zapomněl, že jsem hrála tuhle epizodní roli prostě v nějakým seriálu, ale bylo to úžasné. Já jsem zase předvěla naprosto, řekla bych, profesionální, neříkám špičkově, ale profesionální výkon. Měla jsem ze sebe radost. A Aksa mě seriál se volal zvláštna skupina. Ano, Ježíš, vyvíjela naprosto všechno. Zvláštná skupina a v prvním dílu jsem se takhle nachytala báječně. Vás na Slovensku nevyužívaly jen jako herečku, ale. Aj ako ako do dokonca v tom spomínanom seriáli Nepokojná láska, bolo niekoľko pesničiek s textami Borisa Filana, ale ja by som sa rád pristavil pri singlovke... Která má názov Zem sa snůby s důhou. Mm, tak je to bohužel taky cizí hit, že jo, to je nějaký Neverlandy, Kalifornia, a my měli snůby s důhou. Byl to slovenský nápad, přišel za mnou textař tehdy, zapomněl jsem, jaký, to není ode mě hezky. A byla to bezvadná písnička hezká a povedla se. M nevím, či uvedím správné jméno nějaký pán Labuda, ale František, alebo zkrátky na singli. Nebyl to jako vyloženě taková ta špička, nebo byl výborný, ale jako, že nebyla to taková to známý jméno, takže proto jsem to taky zapomněla, ale byl to hodně bezvaný nápad, písnička mi sedla a byla jsem ráda, že mi to nabítnul. Co jsme dnes ještě nespomenuli, jsou albumy. Do roku 1989 jsem zaregistroval tri, zřejmě jich ani viac nebolo. Debit lidí se ptej zo 75. dvojka, ten kluk už dávno se mnou není, to je 79. a trojku, tu jsme už vzpomenuli, či to byl ten monitor z 86. prečo len tak málo? Já nevím, tak já nejsem zase tak ambiciozní člověk. Já prostě tyhle věci nehlídám, jako kdy je co třeba, kdy co propagovat a jak často desko Prostě to plynulo takhle normálně a já prostě pracuji až po výzvě. Já jsem prostě umělec, který si skládá písničky a píše texty, ale potřebuju ten rozkaz. Já jsem prostě taková vzorňáčka. Ale jakože by mě přepadla muzea, začala jsem tvořit a pak se to muselo dát na nějakou disku to nemám. Z toho plyne, že nejsem asi ten správný pravý umělec, ale kde bychom ho taky v populární hudbě měli zrovna hledat. Já. Takže prostě v téhle branži je to trošičku přeci jenom biznis. Takže někteří si uvědomují, že mají každý rok vědat to CD a já prostě taková nejsem, já jsem taková jako náhodně, když se mi chce a když tě někdo osloví a má nápad. Takže proto tak málo. Zdenek Merta zřejmě je teď daleko víc tvůrčí než v době, když byl u mě v kapele, protože to byl mladý kluk a taky měl spoustu zajímavějších nápadů, než jenom pořád počit nějaká CD. Takže jsme se sešli asi dva takové lidi, kteří tam nebrali tak úplně vážně. Jak je to trošku rozoberěné, ty první dva byly viac méně folkové albumy respektive všele country. Trojka už ponúkla, jako jsme vzpomenuli, aj netradičné elektronické reggae a ohlasy na novou vlnu. No tak to byla ta propadající deska, protože člověk se asi nesmí rozjít se svým natyrelem, s tím, jak je postavený a já mám prostě víceméně folklorní hlas. Já bych byla asi nejúspěšnější, jako kdyby zpívala lidové písničky a taky je miluju. Ale protože ten popík lákal, že jo, v těch normalizačních letech to bylo jedno z mála svobodných povolání a ty holky, které chodily po obrazech, a zpívali, prostě měli heštší šaty a prostě to bylo strašně lákavý povolání. Dneska už to třeba až tak lákavý není, dneska je lepší sedět v lukrativně v bance, že jo, ale tady to bylo nejlepší, co jsem si mohla vymyslet, ale ten hlas je prostě takovej komorní Pastorální, ta ovečka, s kterou jsem začala, to byla přesně moje parketa. Pak, když jsem se snažila jak si přitvrdit a trošku udělat ten rokový sporek u těch písniček, což ta kapela vždycky chce, protože muzikanti si rádi zahrou pořádně a nahlas, tak se to začalo rozcházet a ta elektronická hudba, to prostě pro mě není doprovod. Proto dneska zpívám jenom s kytaristou, protože to prostě se spojí s tou kytarou, která není elektrická, ale akustická nádherně ten hlas. Stokrát se člověk spálí Stokrát to prevolí, stokrát se lásce vzdálí, nikdy však nezvolí být sám. Něžná nežná revolúcia takzvaná a množstvo změn, jako se dotkli vášho umeleckého života. No tak můj umelecký život se tím značně rozšířil, je to takzvané v nouze naučila Dalibora Husti. Pro neznalce to je opera, kde Dalibor je zavřený v a aby si viděl na živobytí, tak prostě Fidla naučí se hrát na husli takhle, aby ho nepomlouvala. Takže já jsem se naučila spoustu věcí, já jsem si koupila Psací stroj, předtím jsem používal jenom šicí, abych měl krásné rovinéviště. jeviště, Ale teď jsem si pořídila a psací stroj, abych jak si uživila rodinku, protože kulturáky nevědělo se, komu patří nebo budou patřit, jestli se nám bude prodávat spodní prádlo nebo pořádat travesty show, nebo jestli z toho bude bordel. <laughs> Takže my jsme umělci seděli doma čekali, co se vyvine. A já jsem teda, abych měla na činžičku a na všicku, tak jsem začala psát články. A měl jsem známý samozřejmě mezi kteří novinářem, já jsem zase psala třeba o svých známých kolezích a začala jsem právě článkem s Vlastou Brodským, protože on jako bratranec mě nemohl odmítnout ten první pokus no a potom jsem pokračovala přes Milušku Voborníkov a všechny kamarádky a když jsem popsala všechny ty zpěvačky udělala jsem všechny ty interview pro Jánen Květy, Vlastu, tak mě to trošku přestalo bavit, že mě začali posílat na lidi, které mě nebavili, nebo jsem je neznala, a to už nebylo takový potěšující, takže pomalu jsem s tím přestala, ale v tu dobu už bylo jasný, že prostě někteří z té minulé éry jsme si to jméno zachovali a určitou, řekla bych, profesionalitu, kvalitu, která stále byla žádana, takže se pomalu začalo zpívat. Já jsem samozřejmě ještě k tomu přidala vystoupení pro děti, protože tam zase ta chudinka Saxána posloužila, protože pro ty děti jsem jako Saxána byla známá, jak jsem začala dělat i takové proškoličky, a také nás to začalo docela bavit, vymýšlet jsou těže pro ty děti. Takže já jsem se vlastně díky tomu stala i moderátorkou, protože v televizi jsem přišla s nápadem dělat pořad, který mapuje ty zpěváky, ty minulý éry, co vlastně teď dělají. Někteří začali podnikat, třeba měli cukrárnu nebo pekárnu. Takže vlastně jsem rozšířila tu škálu toho, co můžu jako osoba nabídnout, abych se hezky uživila. No pokud jde o to moderovaně a televíziu tak na ňu zrejme nebudete mať príjemné spomienky, pretože dlho to nikdy nevydržalo. Myslím tým programy Muzikanti, čo děláte, aj súťaž Notabene. Dokonce, ještě tam byla tretí Lexikon. Tam si pamatuju, jako hostě Pala Haberu. No, Palo Habera byl luxusní host tohohle mého pořadu. To já jsem byla ráda, že jsem tam byla uvítat nějakého pěkného kluka, protože my v Čechách pěkný kluky nemáme. vždycky přijedou ze Slovenska. Takže ano, nestihla jsem spousta dalších v tom pořadu, jak si přivítat a v těch českých archivech, v českých jsou báječné věci. Ale já jsem nebyla jediná, která chodila do těch archivů a domnívám se, že některé konkurenční podniky se mě prostě potřeboval nějakým způsobem zbavit Takže ten archiv prostě nemůže sloužit jako bezednej. Prostě. Takže já jsem tam byla samozřejmě zase takový ten osamělý běžet, sama jsem přišla s tím nápadem, sama jsem si to psala, jako by nikdo na tom další neprofitoval, když já bych ráda někomu přispěla, ale nevěděla jsem komu. Takže ten pořad skončil a mám tyhle ty ošklivý podezření, že to prostě je docela normální. Takový prostor, o který prostě stají hodně lidí. A já jsem zřejmě nebyla až zase tak přesvědčivá a skvělá, aby se ne, nemohl ten prostor předělit třeba na zkoušku. S někomu jinýmu. Takže nakonec to stejně končí u toho, že když je někdo třeba tak skvělý moderátor, jako já nevím, Marek Eben, tak uznávám, že má absolutní právo být na té obrazovce před těma, kteří se pokouší o to že třeba nejsou až tak úspěšný. Ale fakt, je, že ten obor těch písniček, to je něco, čemu jsem já rozuměla, a že ze těchle pořadů je mi líto. Ale já si nemyslím, já, já prostě časem zase tam vstoupím. I když teď je v té budově docek a neví, člověk na koho by se obrátil, ale pokusím se zase mít nějaký. Nějaký talk show a uh, někoho, s kým si povídat o písničkách. No prostě to, co děláte, vy, ale zatím to neděláte na obraz. Ale já by vám to přála, to je větší dobrodružství. Tak nám nezostává na tomto městě nic jiného, než držet palce například pánovi Lasicovi, který momentálně moderuje něco, co jste měli vy, ano, kam zmizel ten starý song. No tak já jsem se na to zrovna nedávno dívala a zase jsem říkala, a už zase mi lezou do toho archivu a tentokrát Lasica, ale toho já samozřejmě zbožňu, že to je inteligentní šaramantní pán a ten ať dělá cokoliv, tak to dělá dobře. No ale zase mi chodějí po archivu, je to tady. Já znám se s únavou, stesk ti můžu dát, po Večer pújdu spať Úvap úniku ze všech známých míst. Pustí do vzliku, v mém psaní môže šít. 90. muzika a další tři albumy Nákladák, Tennessee Whisky a Lásku blízko mám. No tak jako ta poslední deska, tam jsem měla pocit, že si tam v podstatě dělám, co chci. Byly tam jenom asi tři takový oprášený ty starý hity, což ty vydavatelství mají rádi z nějakého důvodu. Ale zvukově se mi zase až tak nelíbila. Mám li být upřímná. Taky jsem si tam vybrala, myslím, pár písniček zrovna Lásku blízko mám, která je sice krásná, ale... Můj folklorní hlásek, mh, asi to měl zpívat někdo s větším takovým pořádným hlasem. No, Mám tam nějaký pochybnosti, ale mám tam i svoje favority. Prostě na žádné desce, i když to interpreti říkají, nejsou jenom samý perly a něco se povede a něco ne. Mám tam písničku, třeba, kterou jsem napsala sama, takovou jsem měla představu, že by je španělská, ona nakonec nebyla. Ale to je bezvadná, to ještě někdy udělám. Zrovna na desce se mi zdálo, že to není ono, jak se to jmenovalo. A já jen točím se na patě. No, hm, teď nevím. Jo, vzkázala mi Julie. No, Prostě jsou písničky, které bych vůbec ještě v životě jednou chtěla dát na hromadu, ty, které se z nějakého důvodu nepovedly a udělat je třeba znova. A z těch mých desek porevolučních jednoznačně jsme... Zjistili, že zvukově i jinak byl nejlepší CDčko, který se jmenovalo Tennessee whisky, ale to nevím, jestli máte. A to byly countryovky, naprosto jednoduchý, rychlý, i pomalý, dojemný. To country je totiž v podstatě lidová muzika, takže mi docela sedne. A ta diska byla bezvadná, ta se mi líbá nejvíc těch, co přišli po revoluci. A country vlastně sadně v kterémkoliv věku? No tak samozřejmě, že všichni spolehají na to, že s tím country to dotáhnu až do 70. No tak já už bych tak za deset let toho chtěla nechat, ale. Všimla jsem si, že pokud mám ty ještě starší kolegy, jak jsou příšerně pracovat. Já mám pocit, že se bojí zůstat doma radši jdou na vystoupení, aby neumřeli, kdyby je nechali doma. Mám pocit, že prostě člověk chce být užitečně, když už něco umí, jak to uplatňuje do jakéhokoliv věku. Ale někdy samozřejmě to je trošku už takový zvláštní pohled na takovou paní Bejvávalo, která už prostě je taková přelíčená. Má ty šatičky, co už trošku vyšly z mory, ale já si myslím, že ty diváci někdy jsou na tom stejně. Že tam se dějí stejný paní, taky mají trošku vyšší. Těčky, že to k sobě patří, že prostě můžou zpívat zpíváci, dokdy mají na to energii a chuť a dokdy mají publikum. Minulost, kterou máme za sebou, byla úžasná, určitě krásné vzpomínky, ale třeba žít aj s současnostou. Aká je současnost Petry Černský? Tak já si myslím, že vůbec je důležitý žít s současností moc se teda dominula neohlížet a hlavně ani nepřemýšlet, co bude zítra pozítří žít, se má tuto chvíli a co nejlíp a já se teda o to snažím, ale to je takové umění, které málo kdo umí. To jsou jenom takové ty mistři někde v Indii, kteří žijí a dýchají tento den, jsou naprosto šťastní, zatímco nás vždycky něco vyhodí z kolejí a vždycky nás někdo naštve, takže to je to docela věda, být stále optimisticky a prostě žít v tuto chvíli, ale ta budoucnost samozřejmě tu si člověk vlastně domnívám se, programuje v tuto chvíli. To znamená, v chvíli, kdy ztratím nějaký takový motor, jako vnitřní, tak je velmi pravděpodobný, že v budoucnu asi už žádnou desku třeba nenatočím nebo nic neudělám. Ale já právě doufám, že ten motor pořád ještě pracuje a já to podporu, tak jako všichni zhruba v tom mém věku, takovými těma věcmi, jako je zdravá výživa nebo chodím do posilovny. To bych nikdy neřekla, že budu dělat takovýhle nesmysly. Tam se trošku zastavím. Všiml jsem si vás a je v rámci jisté reklamní kampaně. Na chudnutí. No tak to si nebylo možný všimnout, když já vysílala na každém rohu. To bylo utrpení, protože jsem nevěděla, že to bude až tak masivní. A musím říct, že jsem zjištěna, tedy přijela obnos za to, že zhubnu. Přišlo mi to bezvadný, protože hubnout člověk, že to není příjemná činnost a když vám za to dají ještě peníze, tak to je prostě senzační. Takže jsem to vyzkoušela, skutečně se s tím zhubnout dalo, ale já jsem taková pečlivka pečlivá, že jsem právě v tu dobu začala i cvičit, protože jsem říkala, tak a já teď zhubnu a budu taková jako bez ve síly, takže jsem začala v tu dobu chodit i do posilovny a nějak mi to vydrželo. I když přes ty vánoce jsem si tam zase zabodovala vánočníma roličkama. Ty já miluju, a ještě jsem si ale to udělala sama, takže když jsem si snědla ten první plech, tak jsem si ještě přidělala. Ne, je to hrozný, teď zrovna hubnu. A musím říct, že samozřejmě tyhle podpůrné preparáty proč ne, ale v podstatě je to o celoživotní disciplíně, kterou <laughs> já taky moc nemám, ale snažím se, protože musím na obraz, a kamera přidá má tak pět kilo, to se ví. Takže ty anorektický holčení. Vypadají báječně. Zatím co já krát do docela normální štíhlý děvče, tak tam vypravě jako taková silnější bába. Takže tohle já mám všechno promyšlený strategii, to mám tak na půl roku dopředu, třeba s váhou, ale skutečně s těma písničkama trošku bloudím a čím dál tím vícem jako za herečku, moderátorku, ale na druhou stranu si říkám, zpěvaček je. A pořád se chodí nový a nový. A nakonec, tenhle populární hudba je vlastně muzika pro mladý. Takže myslím si, že pak, když budou mít nějaký originální muzikantský nápad, tak proč ne. Ne, ale pak, když bych měla jenom plnit CD, abych nějaký měla, tak do toho se mi zatím nechce. Naštěstí si ty písničky píšu sama, tak třeba zrovna mě nějaká můza jako políbí a třeba příští rok to CD bude. Jo, a to si ještě musím chytit toho sponzora, že? Že bez sponzora pre CD mi neudělají. To je teď taková nová móda, jako aby to mělo tu masovou mediální podporu, tak člověk na to vydavatel si musí přijít rovnou s tím sponzorem, tak musím si nějakého odchytit. Třeba to bude nějaký svižný, veselý a bohatý slovák. Uvidíme. Proste duety frčia. Áno. No áno, Ježiš Maria duety sú skvelí. <laughs> Napadla ma v tejto súvislosti tiež anketa Zlatý slávik. Neviem, nemám informácie, čo sa týka československého, kde ste sa umiestňovali. Já, já to nevím, já to nevím. Víte, co na tom mém věku je krásný, že člověk už prostě nepotřebuje nikomu dokazovat, co umí, už nekoukám na ty parády. Já prostě jsem se sebou v jádru spokojená a kde jsem na tom žebříčku? Ježíš, jak mě to v těch 20 zajímalo, jak jsem si běžela koupit ty noviny. Teď ani nevím, jestli to vyšlo, já mám podezření, že vždycky řeknu jenom ty první tři, což je furt to samý a dál se to neříká. Já vám prezradím, jo. oni existují keď sa pozrieme len na históriu Českého Slávika, tak prvé tri roky, 96, 97, 98, vám vždy pripadla 20. priečka, potom sa to už trošku zhoršilo, ale udržiava sa to od 99. 30., 32., 37., 33., 31., no a naposledy, mám tu top 50 pripravený na vás. Áno. Tak sa môžete nájsť na 35. mieste. To je oficiálna 50. Čo hovoríte na svoje postavenie v súčasnosti. V tom kontextu, ja som normálne dala na frakytce Zelenkový, ta sa furt držela mnou záviesu a většinou přede mnou. Předbiehla sem je tu škuchudinka, škuchu, aj to musím říct. No a už jsou tady ty mladý holky, Tereska Kernlová, ta je Daša, no ta spívala výborně mimochodem, že jo. Radúza vynikající, no tak to, to je skvělý, to je až za mnou, což je nespravedlivý. Vlastně jsem měla být ale já myslím, že posluchači jsou trošku konzervativní, že mě ještě chvíli budou poslouchat rádně, než přijdou na to, že jsou tu lepší. Jejich čas ještě nepřišel. A je že jste těsně za Darou Rollins. No tak, Dara Rollins je báječný hlas a umí tančit a všecko. Já mám jednu kamarádku, která říká, že je to příšera z a Já nevím, proč mi připadá skvělá, ale fakt je, že Dara nemá žádný písničky a desky. Teda to, co produkuje, není pro český ucho. Já myslím, že to myslí dobře, že jí to baví, ale to je možná jenom tím, ale hlas je to báječný, to je muzikantka jak hrom. Jsme spomenuli knížku, ale názov nezazněl, a či je možné ji dostat i na Slovensku. No tak to moje vydavatelství, myslím, že se to jmenuje Ikar, tak je, správně by mělo mít dosah až na Slovensko. Ale já nevím, jak to s těma ale věcma, já mám pocit, že ani ty moje desky se tady moc a Já totiž občas musím na poštu, protože mám tady na Slovensku pár fanoušků, takových těch skalních za ty leta, A ty mě vždycky donutě, že já to zabalím, do papíru, napíšu to. Kdybyste věděli, co je to za akci, protože na té poště, když řeknu, že je to na Slovensko, tak je problém měna, že? Tak vyplňu složenku ze Stran, vždycky to v spletu, že jo, to je taková ta, kde se nejdřív píše odesílatel, pak ten příjemce, nebo já nevím, vždycky to zvorám a hlavně musím tam napsat dokonce číslo mý banky, aby se to mohlo ty peníze nějak prohodit. No prostě to je tak složitý, že jsem říkal, že už to dělat nebudu, ale vždycky mě ten fanoušek nějak ukecá, takže posílám CDčka i knížky. Možno si myslíte, proč si to nevyčaruje? No tak právě, že tady proti té byrokracii ani čarodějnice nic nezmůže. Hele, pošty jo, to bych vyhodila do vzduchu všechno, protože to je takový pozůstatek, že jo, to je furt ta státní instituce, mají to tam moc hezký, mají čím dál ti hezčí pultíky, kachliky, ale ty báby nikdy za tím všechny nejsou, že to je na Slovensku stejný? No my máme malou poštu. No, tak jo, ale v Praze s tím potíž všichni nadávají na pošty a samozřejmě na vlaky, no. Ale banky, ty jsou na každém rohu. Banky jsou všude, a teď jde o to, jak dlouho tam ty peníze mít budeme, než nám zkrachnou. Alebo tu banku. No právě, takže jako, hele, žádnou jistotu člověk v životě nemá, takže jsme se sešli na tom, že musíme žít tímto okamžikem a to není špatný. Jsem na plese, mám na sobě večerní šaty, na, na krku mám krásný briliantík, jo? Takže já myslím, že já si stěžovat nemůžu. Starosti naše každodenné nám umožnili zabudnu na ten názor knížky. A ta knížka se jmenuje tak zvláštně, co mě maminky nenaučili. V knize právě se teda jaksi hned z kraje v té první kapitole dovíme, že mě maminka umřela, když mi bylo deset a tatínek se ožvěnil znova a měl velmi šťastnou ruku, takže i ta druhá maminka byla bezvadná a tím pádem můžu psát o dvou maminkách. Knižka je těnka, No, ne, ne, ne, působ, já jsem těnká u toho počítače. Nemyslete si? A víte, kolikrát mi to zkré sežral. Takže ta knížka má přes 200 stránek, ale no tak jsou tam fotky, že? Je to trošičku nastavené fotka má, ale nemoc. A je to prostě podle mého veselá knižka. Já mám chvilka má i takový, jako záchvaty, že mám smysl pro humor. A někde, jak jsem psala ty články, jsem si to ověřila, že se nad tím lidi aspoň pousmějou. Takže ta knižka je spíš taková jako úsměvná A není to jenom takový ten příšerný životopis, kde jsem. Co vyhrála, jak to šlo a který písničky jsem vydala. Není to takováhle popisná knížka. Stejně to nikoho nezajímá. A keby jsme se dotkli trošku soukromí, co byste nám prezradili? No, ale ty se poslední trhák, je to mi někde vypadlo z pusy, že si ve kolegu, kytaristu, tak jsme 13 let, já nevím, proč to všechny tak ohromilo. Ty je takový hezký prověřený vztah. A hlavně Jiří je prostě ten, že všichni vždycky říkají, to je ten vod Černocký, no mě už tohle leze na nervy. Takže. Musíme tomu dodat statut. Nepospícháme samozřejmě, když jsme čekali 13 let, tak teď se jako nezblázníme. Ale byla bych ráda, kdyby třeba zase mohla říkat, Hele, ty se, tamhle dá ta manželka od toho Jirky pracnýho, Tak to vyznělo přece moc krásně. Takže já si myslím, že to krásný 13-letý soužití s chybama i s těma kladama se myslím může posvětit už tím manželstvím, že je možná i nejvyšší čas. Zkusme se krátko zmínit, je u No tak Cerunka na tu jsem zapomněla jako vždycky, ale to už je dospělá osoba. se snažím právě spíš jako od trošku od poutat, citově, to vie, je by matka, protože teďka byla rok v Austrálie, takže si musím zvykať, že není v A študuje vysokú školu, akorát končí, moc hezky zpívá, ale ona má račo jakýto funk, nebo jak tomu říká, záhadná muzika, docela fajn, byli sme sa podívať na ní v pražských klubech. No a zatím, kde vdávať nebude, tak to právě mu na sebe ja. Na počiatku nášho rozprávania sme spomenuli rok národenia Keďže v současnosti je tu rok 2004, chtějac, nechtějac, blíží sa i jubileum, a koho oslávíte? Hm, to je problém, no. Já bych to možná spojila s tou svatbou, to bude nejlepší. Drobátko se na tom ušetří, hosti budou stejný. A, a mohlo by se to spojit, to vlastně, vidíte, vy jste mi dal takový hezký tip. No tak já jsem byla nedávno na oslavě narozenin kulatých mojí vrstevnice, Tý teda bylo teď 55, jo. A e, Iva Hitnerová, jestli víte, jako si jedna, a tam dokonce Lítalira Chajtle. Tak to mi přišlo přehnaným, ale hezký to bude. Já si na tom nám záležit. Pozvu tam samozřejmě ne ty, jenom ty povinný, takový ty zasloužilý. Musím pozvat takový ty odškoly. no To bude teda seznam zajímavý. Bude se to snažit zkrátit, ale bude tam spousta lidí, doufám. Pani Hitnerové se třeba držať, ona má recept na rodinný štěstí. No tak, víte, co to je takový, jako kovářová byla chodí Bosa. Jo? To je jako, kdybyste po mně chtěla bych poslouchala nějakou muziku. Jo? Tak my máme vypnutý rádio i v autě. Takže jak je to se štěstí? Vietnerovi, ja neviem. Ale fakt je, že ona je bezvorná, vtipná, optimistická ženská, tak ať už to má v rodine akoliv, tak ona to teraz suverene zvládne. Minšuje sa väčšinou na konci roka. No, rok 2004 je už správne rozbehnutý, ale predsa len, čo by sme zaželali slovenským poslucháčom a priaznivcom Petri Černockej. No tak, aby je ta muzika pořád těšila, že jo? protože ta muzika, ať chceme nebo nechceme, nějakým způsobem člověka tak trošku nastartuje, pouznáší, udělá dobrou náladu, takže aby měli hodně hezký muziky a aby prostě se uměli hezky sami o sebe postarat. To je taková moje teorie, že když se člověk hezky postará o sebe, tak nevotravuje ty ostatní, nic po nich nechce a ty ho pak mají radši. the it know are just